Річард Меттісон «Я – легенда». Частина перша. Січень 1976 року. Розділ перший. У хмарні дні Роберт Невіл не знав точно, коли саме зайде сонце. Тому часом вони з'являлися раніше, ніж він діставався до мівки. Якби він мав кращі розрахункові здібності, то міг би вирахувати приблизний час їхньої появи. А так, він і досі користувався давньою звичкою визначати настання сутінків, дивлячись на небо, а в хмарні дні користі з того було мало. У такі дні він вважав за краще лишатися неподалік дому. Погоджаючи опівдні навколо будинку, він смалив цигарку, пускаючи з кутика роту цівку диму. Варто було перевірити, чи тримаються дошки на вікнах. Після несамовитих атак вони часто бували розколоті або надірвані, тож їх раз у раз доводилось замінювати. Такої роботи він терпіти не міг. Сьогодні лише одна дошка була ослаблена. Чи ж не дивина, подумалось йому. Він також перевірив теплицю та водяний бак на задньому дворі. Часом конструкція навколо баку була пошкоджена. А водозбірники погнуті чи відламані. Бувало, що вони ж бурляли каміння через високу огорожу, зрідка прориваючи підвісну сітку, тож доводилось міняти побиті шибки. Утім цього разу ані теплиця, ані бак не були пошкоджені. Тож він попрямував до будинку по молоток і цвяхи. Відчинивши двері, він поглянув на власне спотворене відображення у потрісканому дзеркалі, яке прилаштував десь місяць тому до дверей. За кілька днів зазубрані шматки посрібленого скла почнуть відпадати. «Ну і греть з ним», – подумав він, – «це останнє бісове дзеркало, яке він туди ліпитиме. Це все одно марно, краще повісити часник. Часник завжди спрацьовував». Він повільно пройшов крізь тьмяну вітальню, звернув ліворуч у невеличкий передпокій. Знову ліворуч і опинився у своїй спальні. Колись кімната була затишно обстановлена, але ті часи минули. Тепер це була функціонально побудована кімната. А оскільки невілове ліжко та комод займали небагато місця, решту кімнати він переобладнав у майстерню. Уздовж стіни стояв довгий верстак із твердої деревини. На ньому він прикріпив стрічкову пилку, токарський верстат, наждачне точило та лищата. На стіні понад верстатом були хаотично нагромаджені полиці із усім потрібним Робертові інструментом. Він підняв із верстака молоток і визбирав декілька цвяхів із безладно розставлених відерець. Повернувшись на двір, він міцно прибив планку до віконниці. Невикористані цвяхи пожбурив у купу щебеню попід дверима. Деякий час він стояв на галявині перед будинком, дивлячись уздовж завмерлої Сімарон-стріт. Він був чоловік високої статури 36 років, англонімецького походження. Його обличчя не мало особливих прикмет, хіба що довгастий, рішучий рот і яскраво-блакитні очі які тепер вдивлялися в обвуглені руїни сусідніх будівель. Він спалив їх, щоб убезпечити себе від нападу згори. Таким чином вони не дістануться до нього з дахів сусідніх будинків. Почекавши ще кілька хвилин, він неквапом перевів подих і повернувся в дім. Пожбурив молоток на диван у вітальні, запалив чергову цигарку та зробив собі фірмовий ранковий коктейль. Пізніше він змусив себе сходити на кухню та розчистити раковину, спустивши в подрібнювач кубку сміття, що назбиралось за п'ять днів. Він знав, що має спалити паперовий посуд, пообмітати меблі, вимести раковину, ванну і туалет, а ще змінити постіль та наволочку в спальні, проте настрою для цього не мав. Живучи самітником, він перестав зважати на ці речі. Наближався полудень. Роберт Невілл набирав повний кошик часнику в теплиці. Попервах, він на дух не зносив запах часнику в таких кількостях, а його шлунок постійно каламутило. Тепер же він був готовий іноді поклястися, що цим запахом просякнуті не лише будинок і все в ньому, а навіть його власне тіло. Проте він цілком перестав зважати на запах. Визбиравши достатньо головок, він повернувся в дім і скинув їх на сушарку в раковині. Клацнув вимикач, світло замерехтіло і вже за мить спалахнуло на повну потужність. Роздратоване шипіння вирвалось крізь його стиснуті зуби. Знову цей бісів генератор. Треба дістати інструкцію та перевірити проводку. А як відремонтувати не вийде, то доведеться встановлювати новий. Він гнівно шарпнув ногою високий табурет, відсунувши його до раковини, узяв ніж і втомлено пробурмотів і всі. Спершу він розділив кожну головку на маленькі серповидні зубчики, потім розрізав кожен рожевуватий жовтий зубець навпіл, розкриваючи всередині м'якистий пуп'янки. Повітря наповнилось гострим мускусним ароматом. Коли терпіти стало несилу, він клацнув перемикач кондиціонера, і дихати вмить стало легше. Далі він дістав з полиці ніж для коління льоду і почав робити дірки в кожному розрізаному зубчику. Просунувши крізь кожну дірку дріт, став з'єднувати зубчики, виготовивши таким чином близько 25 разків часнику. Спершу він розвішував разки понад вікнами, але скоро вони... Призвичає лише жбурляти у вікна каміння, тож розбиті шибки довелось прикривати обривками фанери, аж доки одного дня він не замінив їх на рівні ряди дошок. Тепер будинок виглядає як понурий склеп, але принаймні не доводилось більше боятися раптового дощу з уламків скла та заледенілого каміння. Та й після встановлення трьох кондиціонерів стало не так уже й тяжко терпіти запах. У разі потреби людина призвичається до будь-яких умов. Коли він закінчив розвішувати головки часнику в приміщенні, то вийшов на двір і пришпилив на забиті вікна по декілька свіжих в'язок, познімавши при цьому ті, що вже повидихались. Йому доводилось робити це двічі на тиждень. Допоки він не знайшов нічого дієвішого, це й надалі залишатиметься його першою лінією оборони. Оборона інколи гадав він. Але для чого? Решту світлої частини дня він виготовляв кілки. Він виточував їх на токарному верстаті з довгастих палець, розпилюючи їх на шматки. Далі він управляв їх наждаком, аж поки вони не ставали гострими, як кинжали. Це була виснажлива, одноманітна робота, через яку повітря в кімнаті наповнювалось парким запахом тирси, котра проникала йому в пори шкіри та легені, через що він заходжувався кашлем. Йому ніколи не вдавалося зробити кілків про запас. Скільки він їх не виготовляв, їхня кількість миттєво вичерпувалась. Палиці ставало все важче знайти, тому з часом він муситиме виточувати кілки з прямокутних шматків деревини. «Ото буде мені потіха», – роздратовано думав він. Ситуація пригнічувала його і змушувала шукати кращий спосіб їх знешкодити. Але хіба він міг, бодай, щось вигадати, якщо вони ніколи не давали йому можливості перепочити і подумати, бодай, трохи? Поки він працював за верстатом, Слухав музичні записи через ногучномовець, який установив у спальні. То була третя, сьома та дев'ята симфонії Бетховена. Він був радий, що ще з від своєї матері навчився цінувати таку музику. Це допомагало заповнювати лячну порожнечу годин. Починаючи від четвертої години дня, його погляд раз по разу ковзав до годинника на стіні. Він працював у тиші, губи міцно стиснуті, у кутиках роту стирчала цигарка, а очі пильнувало зубило, що точило деревину, наповнюючи повітря кімнати світлою курявою. Четверта п'ятнадцять, четверта тридцять, і ось за чверть п'ята. За якусь годину ці брудні виродки знову обступлять будинок, тільки-но по сутенії. Він стояв перед величезним морозильником, влаштуючи собі вечерю. Погляд його змучених очей мандрував поміж куп м'яса та заморожених овочів, спускаючись до хліба і випічки, фруктів та морозива. Він зупинив свій вибір на двох баранячих відбивних – квасолі та невеличкій коробочці апельсинового шербету. Узявши усі необхідні коробки з морозильника в руки, він поштовхом ліктя зачинив двері. Потім підійшов до куб бляшанок, кострубато нагромаджених аж до самої стелі. Витягнувши з поміж них томатний сік, він вийшов з кімнати, що колись належала Кеті, а тепер його шлунку. Повільно походжаючи вітальнею, він роздивлявся фотошпалери, що вкривало задню стіну. На них був зображений стрімчак, під яким вирував синьо-зелений океан, де хвилі накопичувались і розбивалися, Об чорні скелі. Високо в чистій блакиті неба ширяли білі чайки, А праворуч над прірвою нависло криве вузлувати дерево, Чорні гілки якого краяли небосхил. Невіл зайшов до кухні, вивантаживши всю їжу на стіл І вкотре звівши погляд до годинника. За двадцять шоста. Вже скоро. Він залив трохи води в маленьку кастрюлю і з брязкотом поставив її на плиту. Потім розморозив відбивні і поклав їх смажитись на решітку гриль. До того часу вода в кастрюлі вже кипіла, тож він закинув у неї морожену квасолю та закрив кришкою, розмірковуючи, що певно саме електрична плита виймає всю енергію з генератора. За столом він відрізав собі дві скипки хліба і наповнив склянку томатним соком. Він присів і придивився до червоної секундної стрілки, яка повільно снувала циферблатом. Уже невдовзі з'явиться отамер зота. Допивши сік, він підійшов до вхідних дверей і вийшов на ганок. Ступивши на газон, попрямував до тротуару. Сутаніло. Повітря почало наповнюватись прохолодою. Він поглянув в обидві боки Сімарон-стріт. холодний вітерець куйовдив його біляве волосся. Це й дратувало його в хмарні дні. Ніколи не знаєш, коли чекати їхнього наближення. Ну що ж, краще вже вони, аніж ті кляті піщані бурі. Знизавши плечима, він повернувся газоном до будинку. Замкнувши і зачинивши на засув двері, посунувши товсту клямку на місце. Після цього зайшов до кухні, зняв відбивні з решітки та вимкнув плиту, на якій варилась квасоля. Він саме накладав їжу до тарілки, коли зупинився та поспіхом звів очі на годинник. Шоста двадцять п'ять. З закричав Бен Кортман. «Покажись, невіле!» Роберт Невілл зітхнув і всівся їсти. Він сидів у вітальні і намагався читати. Зробивши собі віскі з льодом, у своєму невеличкому барі він тримав холодну склянку в руках, читаючи працю з фізіології. З динаміка, прилаштованого над дверима, перед покою гучно лунала музика Шенберга. Однак навіть цієї гучноти було недостатньо. Він і досі чув їх знадвору. Їхнє белькотіння і походжання, їхній репет, гарчання та постійні сварки один з одним. Час від часу камінь чи цеглина вдарялися в будинок і з лухим стукотом відлітали. Інколи гавкав пес. Усі вони були там з однієї причини. Роберт Невіл заплющив на мить очі, стіпивши в уста. Потім він знову розплющив очі і вкотре запалив цигарку, пускаючи дим глибоко в легені. Він жалкував, що йому не стало часу зробити будинок звуконепроникним. Усе було б не так уже й кепсько, якби йому постійно не доводилось їх слухати. Минуло вже п'ять місяців, а це й досі діяло йому на нерви. Він більше не дивився на них. На початку зробив був вічко у вікні, що виходило у двір, і споглядав їх. Але потім його побачили жінки і стали непристойно позувати, спокушаючи його покинути будинок. Він не мав жодного бажання дивитись на те. Він відклав книжку і понуро втупився в килим, слухаючи композицію про світлену ніч через гучномовець. Він знав, що може скористатись затичками для вух, щоб відгородитись від їхніх звуків. Але тоді не чути буде і музики, а йому не хотілося почуватись, наче вони загнали його в мушлю. Він знову заплющив очі. «Саме через жінок це було так нестерпно», – думав він. «Жінок, що, мов, хтиві ляльки, позували серед ночі, чекаючи, що він побачить їх і вирішить вийти». Його тіло пройняли дрижаки. Щоночі те саме. Він читає і слухає музику. Потім починає думати про звукоізоляцію будинку, а потім про жінок. Десь у глибині його тіла вкотре скручувався ціпком вузол хіті. Тож він міцно стискав губи, аж вони побіліли. Він надто добре знав це відчуття і шаленів, не в змозі його побороти. Почуття всередині нього все зростало і зростало. Він здійнявся і почав тупцювати кімнатою, притискаючи до тулуба посинілі від напруги кулаки. Певно, він міг би встановити кінопроектор, сісти чогось попоїсти, або ж донестями напитись, чи підкрутити музику, щоб аж в ухах пекло. Хай там як, але коли ставало настільки нестерпно, він мав чимось себе зайняти. Він відчував, як м'язи його живота скорочуються, звиваючись у страхітливі завітки всередині нього. Підібрав полишену книжку і спробував далі читати, повільно і болісно вимовляючи кожне слово. Та вже за мить книжка знову опинялася в нього на колінах. Він перевів погляд до книжкової шафи, усе знання, що є в тих книгах. Не в змозі спинити того вогнища, що палахкотить усередині нього. Усі слова, промовлені крізь століття, не здатні спинити невимовного, безглуздого жадання плоті. Йому стало зле від усвідомлення цього для чоловіка це було справжньою наругою. Звісно, це лише природний потяг, але ж нагоди вдовольнити його тепер нема. Вони силоміць нав'язали йому целібат. Він мусив із тим миритися. «Ти ж маєш розум, чи як?» – запитав він себе. «Тож користуйся ним». Він дотягнувся рукою до перемикача і зробив музику ще гучнішою, змусивши себе потому прочитати цілу сторінку тексту без зупинки. Він читав про рух кров'яних тілець, що проштовхуються крізь мембрани про молочну білу лімфу, яка несе відходи судинами, що зливаються у лімфатичні вузли, про лімфоцити і фагоцити. Очистити у лівій плечовій ділянці біля грудної клітки у велику вену системи кровообігу. Книжка гучно закрилася. Чому вони не дадуть йому спокою? Чи вони думають, що його вистачить на всіх? Хіба вони настільки дурні, щоб у це вірити? Навіщо вони приходять кожної ночі? Після п'яти місяців, здавалося б, вони мали облишити його і шукати щастя деінде. Він підійшов до бару і зробив собі ще випити. Повертаючись до крісла, почув стукіт каміння, яке віддарялось об дах і з гуркотом відлітало в кущі поблизу будинку. Поверх решти шуму чути було повсякчасні волання Бена Кортмана. «Покажись, невіле!» «Одного дня я таки доберусь до цього паскуди», – думав він, роблячи великий ковток терпкого напою. «Одного дня я засаджу кілок в його бісові груди. Спеціально для нього я виготовлю кілок футової довжини, прикрашений стрічками. Завтра». Завтра він таки ізолює будинок від звуку. Він стиснув пальці в кулак так, що аж побіліли суглоби. Він усе не міг перестати думати про тих жінок. Якби він не чув їх, можливо йому б це і вдалося. Завтра. Усе завтра. Музика добігла до кінця. Тож він узяв сто платівок із програвача і поросовував їх назад у конверти обгортки. Тепер Натовп з надвору було чути ще виразніше. Він дотягнувся до першої ліпшої чергової платівки та поставив її на програвач, крутнувши гучність до максимуму. Звучання композиції «Чумний рік» Роджера Лея наповнило його вуха. За це гикали та заголосили скрипки, загуркотіли немов помираючі серця, литаври, флейти, заграли чудні аномальні мелодії. Ціпаніючи від люті, він рвонув до себе платівку і розтрощив її об праве коліно. Він давно вже поринався це зробити. Твердою ходою він зайшов на кухню та пожбурив рештки до смітника. Він заумер у темній кухні, міцно заплющивши очі, стиснувши зуби та стуливши вуха руками. «Дайте мені спокій! Дайте мені спокій!» Дарма. Йому не перемогти їх серед ночі. Марно силкуватись це саме їх час. З його боку було глупством намагатись подолати їх. Може йому переглянути якесь кіно? Та ні, настрою для встановлювання проєктора він не мав. Він ляже спати, повставлявши затички у вуха. Хоч як мудруй, а врешті так закінчується кожна ніч. Квапливо, намагаючись ні про що не думати – він пішов до спальні і роздягнувся. Він натягнув піжамні штани і зайшов до ванної кімнати. Сорочки від піжами він не носив ніколи, то була звичка, яку він набув ще у Панамі під час війни. Умиваючись, він поглянув на себе в дзеркало, на свої широкі груди, темне волосся. Опускаючи погляд, усе нижче. Він вдивлявся у вигадливий хрест, який йому накололи однієї ночі в Панамі, коли він сильно налегався. «Яким же я був бовдером у ту пору?» – подумалось йому. Що ж, цілком може бути, що хрест урятував йому життя. Він ретельно почистив зуби і скористався зубною ниткою. Він докладав зусиль піклуватися про зуби, бо тепер він сам собі за стоматолога. Деякі речі можуть зійти на нівець, думав він собі, але не на його здоров'я. «Тоді чому ж тобі не припинити жлуптити алкоголь?» – допитувався він у себе. «Чого ж тоді не прикусити язика?» – відповів він сам до себе. Він пішов в обхід будинку, вимикаючи всюди світло. Декілька хвилин він зосереджено розглядав шпалери, примушуючи себе повірити, що зображений на них океан справжнісінький. Але як у це повірити, коли ніч пронизана звуками штовханини, дряпання, виття, гарчання і невгамовного репету. Він вимкнув лампу у вітальні і повернувся до спальні. З огидою зітхнув, побачивши, що ліжко вкриває шар тирси. Струшуючи рукою бруд, він міркував, що варто звести перетинку між майстернею і тією частиною кімнати, де він спить. «І те зробити, і все зроби», – понуро думав він. Попереду було стільки клятих клопотів, що він ніколи не дістанеться до справжньої проблеми. Він повставляв у вуха затички, даючи тиші поглинути його. Вимкнувши світло, він заліз під ковдру. Годинник із підсвічуваними стрілками показував, що ледве минула десята година. Хай так», – подумав він, – «раніше вляжусь, раніше прокинусь». Лежучи в ліжку, він глибоко вдихав темряву кімнати, плекаючи надії на сон. Але навіть повна тиша не могла його зарадити. Подумки він і досі бачив їх на дворі. Натовп людей із блідими обличчями, Що невпинно нишпорять навколо його будинку, Все шукаючи шляху дістатись до нього. Декотрі з них, певно, сновигали навпочіпки, Немов хорти, зіркаючи очима на будинок, Повільно скрегучучи зубами, Туди, сюди. А жінки? Мало він про них думав. Чортихаючись, він перевернувся на живіт, притуливши обличчя до подушки. Лежачи і важко дихаючи, він час від часу крутився в ліжку. Хай би вже настав ранок! Подумки, він кожної ночі промовляв ці слова. Господи Боже, хай би вже настав ранок! Йому снилась Вірджинія. Спав він неспокійно, раз по раз, здіймаючи крізь сон крик. Він несамовито стискав простирадла руками. Розділ другий Будильник розвіяв ранній морок, заповнивши кімнату о пів на шостій ранку дзенькотом. доки Роберт Невіл не простяг затерплу сну руку і не вимкнув його. Він дотягся до цигарок, запалив одну, а вже потім присів у ліжко. Трохи зачекавши, підвівся і пішов до затемненої вітальні, Зазираючи у вічко. Ззовні, вздовж газону, вишукувались наче шерег мовчазних солдатів, невиразні постаті. Поки він роздивлявся, дехто з натовпу рушив геть. Невдоволено бурмочучи собі щось підніс. Скінчилась чергова ніч. Він повернувся до спальні, ввімкнув світло і почав одягатися. Натягаючи на себе футболку, він почув, як Бен Кортман прокрикнув своє Покажись, невіле! На тому і все. Він знав, що нині вони розходяться слабші, ніж тоді, коли лише прибули. Хіба що вони накинулись на когось зі своїх, таке траплялось часто. Поміж ними не було згуртованості, їх мотивувала лише спрага. Одягнувшись, Невіл із бурмотінням присів на ріжко і нашкрябав собі олівцем список на день верстат у сірз, вода, перевірити генератор, кріплення, як завжди. Сніданок був квапливим, скринка апельсинового соку, шматочок грінки та дві чашки кави. Він швидко з ними упорався, кортаючи себе за брак витримки, щоб попоїсти як слід із сніданком, він викинув паперову тарілку та чашку в смітник і почистив зуби. «Бодай одну добру звичку я все ж таки маю», – втішив він себе. Перше, що він зробив, вийшовши на двір, – це поглянув на небо. Воно було ясним, ледь хмарним. Сьогодні можна було вирушати. Добре. Спускаючись із ганку, він штурхонув черевиком кубку уламків від зеркала. «Що ж, клята штукенція розламалась, як я й очікував», – подумав він, – «потім прибере». На тротуарі в незграбній позі витяглось тіло, інше лежало напівзапхане в кущі. Обидва тіла були жіночими, у всякому разі більшу частину свого життя. Він відімкнув гараж і заднім ходом викотив свій універсал Вільліс у ранкову свіжість потім вийшов з автівки і зачинив задню браму. Одягнувши масивні рукавиці, він попрямував до небіжчиці біля тротуару. Коли подивитись під денним світлом, вони зовсім і непривабливі, думав він, протягнувши покійниць упоперек газону та пожбуривши їх на полотняний брезент. У тілах не лишилося жодної краплини. Обидві померлі набули кольору вихопленої з води рибини. Він підійняв браму і закріпив її. Потім обійшов газон, визбируючи камені та цеглини і складаючи їх у лантух. Поклав лантух у свій універсал, лише потім взняв рукавиці. Він зайшов у будинок, помив руки та зготував собі ланч. Два сандвічі трішки печива і термос із гарячою кавою. Після цього він пішов до спальні і узяв торбу з кілками, закинув її на плечі та пристебнув до паска. І врешті вийшов із будинку, зачинивши по собі двері. Він вирішив не перейматися пошуками Бена Кортмана цього ранку. У нього і так було вдосталь справ. На мить він задумався, чи не зайнятися йому звукоізоляцією будинку яку він вирішив був облаштувати. А Греці з ним, подумав він, зроблю це завтра або в якийсь із хмарних днів. Він забрався в салон універсалу і перевірив список. Пункт перший. Верстат у Сірз. Само собою, як тільки він розбереться і позбудеться трупів. Він завів авто і дав задній хід. Виїхав на вулицю та попрямував до бульвару Камптон. Там він звернув праворуч і подався на схід. З обох боків були порожні будинки, біля яких покинуті і забуті стояли припарковані авто. Роберт Невіл на мить перевів погляд до покажчика палива залишилося ще співбака, але він міг би зупинитися на вестерн авеню і наповнити його. Було недоцільно використовувати припасиний у гаражі бензин, поки в цьому немає необхідності. Він завернув до заправки і пригальмував. Розшукав цистерну з бензином і зливав його через сифон у бак, доки звідти не почав вихлюпувати, розтікаючись з цементом, бурштинова рідина. Він вирішив заразом перевірити мастило, воду, рідину в акумуляторі та шини. Як зазвичай, усе було в хорошому стані, він ретельно доглядав за авто. Менш за все, йому хотілося б застрягти десь на ніч, якби воно зламалося в дорозі. Проте не було сенсу через це турбуватися. Якщо подібне колись і станеться, то на тому все й скінчиться. Він продовжив рух бульваром Комптон, проїжджаючи високі бурові вишки та мовчазні вулиці. Поблизу не було ані душі. Але Роберт знав, що це лише омана. Вогнище ніколи не припиняло палати. Коли машина наблизилась, він надягнув рукавиці та протигаз, розглядаючи крізь лінзи, завісу кіптяви та диму, що ширилась над поверхнею. Цілісіньке поле свого часу, ще в червні 1975 року, було перекопане на величезну котловину. Невіл припаркував авто і нетерпляче вистрибнув із нього, прагнучи якнайшвидше покінчити з роботою. Натиснувши на клямку і відчинивши багажник, він витягнув з нього один із трупів та поволік його до краю котловини. Там він звів мертве тіло на ноги і поштовхом відправив у западину. Тіло вдарилось та скоттилося стрімким схилом, доки не впало у велику кучугуру розжареного попалу на споді котловини. Роберт Невілл, тяжко ковтаючи повітря, поспішив назад до універсалу. У цьому місті він завжди почувався задушливо, навіть попри протигаз. Він дотяг і другий труп до краю котловини і зіштовхнув його туди. Потому, викинувши донизу ще й лантух з камінням, швидко повернувся до авто і помчав геть. Проїхавши півмилі, він зняв протигаз і рукавиці, закинувши їх на заднє сидіння, відкрив рот і вдихнув повні легені свіжого повітря. Діставши флягу з бардачка, він зробив ковток пекучого віскі. Потім дістав і запалив цигарку, глибоко вдихнувши дим. Бувало, що йому доводилось відчувати палючу котловину щодня протягом кількох тижнів поспіль. Йому завжди робилося через це зле. Десь там, унизу, лежала й Кеті. Дорогою до Інглвуда він зупинився біля крамниці, щоб добути бутильованої води. Зайшовши всередину, він відразу відчув запах гнилих харчів. Поквапом схопив металевий візок та покотив його перед собою крізь німі, вкриті пилюкою проходи між рядами – Стіпивши зуби через важкий запах гниття та дихаючи ротом. Пляшки з водою він знайшов у задній частині крамниці біля сходів. Поскладавши всі знайдені пляшки у візок, він піднявся сходами нагору. Власник магазину міг бути поруч, як на те пішло, можна було б розпочати і звідси. У приміщенні їх було двоє, у вітальні на дивані. Лежала жінка років 30 убрана вбрана у червоний пеньюар. Її груди повільно здіймалися вгору-вниз, очі заплющені, руки складені на животі. Роберт Невілл незграбно намацав руками кілок і киянку. Це завжди було важче, коли вони були живі, особливо з жінками. Він відчував, як до нього знову повертається безтямна жага, стягуючи всі його м'язи. Він опанував себе. Це дурість, який сутужно опирався здоровий глузд. Вона не видавала ані звуку. Лише раптом хрипко затягла повітря. Коли він заходив у спальню, чув позаду себе звук, що нагадував крапання води. «Що ще мені залишається?» – питав він себе. Він і далі був переконаний, що робить правильну справу. Він став у дверях, пильно розглядаючи невелике ліжко у спальні, біля вікна, здригаючись усім тілом від подихів. Потім, не тямлячи себе, став край ліжка і подивився на жінку. «Чому всі вони нагадують мені Кеті?» Думав він, тремтливими руками дістаючи другий кілок. Кермуючи до сірз, він намагався викинути з голови те, що сталося, митикуючи, чому лише дерев'яні кілки виявились дієвими. Він спохмурнів, проїжджаючи порожній бульвар, тишу якого розвіював лише приглушений гурки двигуна його авто. Здавалося химерним, що він задумався над цим лише тоді, як минуло п'ять місяців. Це породило наступне питання. Як йому завжди вдавалося влучати в самісіньке серце? «Бо це мало бути саме серце», – так сказав Док Буш. Проте Невіл не був обізнаний з анатомією. Його брови насупились. Йому допікало, що він так довго чинив у такий хиткий спосіб, жодного разу не взявши його під сумнів. Він труснув головою, так не піде. Треба все ретельно обдумати, думав він. Я маю звести до купи всі запитання, перш ніж спробувати відповісти на них. Треба впоратись з цим належним чином, науково. А тож, а тож, думав він, Знову забув ваніла тінь старого Фріца. Так звали його батька. Невілл зневажав власного батька і щосило опирався, розуміючи, що яблуко недалеко впало. Він цілковито успадкував батькове логічне мислення та хист до техніки. Його батько до самісінького кінця вперто не вірив у вампірів. У Сірз він розжився верстатом. Повантажив його в універсал і обшукав універмах. У підвалі їх було п'ятеро. Кожен ховався в темному закутку. Одного з них невіл знайшов у морозильній вітрині. Побачивши чоловіка, що розлігся всередині цієї лакової труни, він зареготав кумедне місце для сховку. Пізніше він чудувався, на яке безрадісне місце перетворився світ якщо доводилось шукати втіхи в такому. Десь по-другій він припаркував авто і з'їв свій ланч. Їжа тхнула часником. Це спонукало його до роздумів про вплив часнику на них. Напевно, їх відганяв саме запах. Але чому? Усі відомості про них були дивними. Переховування в день, обминання часнику... Уразливість перед кілками, ймовірно, страх перед розп'яттями, припускаючи навіть, що вони жахаються дзеркал, Взяти хоча б це. Згідно з повір'ями, вони не відображаються в дзеркалах, але ж він знав, що це неправда, як і вірування в їхню здатність обертатися на кажанів. Це забабони, які шляхом логічного мислення та спостереження легко розвіювались. Настільки ж дурнею є її здогади, що їхнього хисту перекидалися на вовків. Безперечно, існують вовки-вампіри і собаки-вампіри. Він бачив їх і чув їх ночами з надвору. Але то були лише пси. Зненацька Роберт Невілл міцно стиснув губи. Забудь! Промовив він до себе. Ти поки ще не готовий. Настане день, і він матиме нагоду подолати це, розібрати всі тонкощі. Але ще не настав час. Підстав для хвилювання йому й так вистачало. Доївши ланч, він обійшов усю округу, ступаючи від ганку до ганку, доки в нього не скінчилися кілки. З дому він узяв їх сорок сім. Розділ третій. Могутність вампіра в тому, що ніхто не повірить у нього. Вельми вдячний вам докторе Ван Хельсінг, подумав він, відкладаючи у бік примірник Дракули. Він сидів, похмуро втупившись у книжкову шафу і слухаючи другий концерт Брамса для фортепіано. Пив лимонний соєр, з та смалив цигарку. Чистісінька правда. Сама книга була мішаниною забабонів та мильних кліше, але цей рядок був щирою правдою. Ніхто не вірив у них, а як можна боротися з чимось, чому не ймеш віри? Так воно і склалося, щось темне і незвідане виповзло з мороку середньовіччя. Безформні і нечувані істоти, місце яких на сторінках химерних творів, Вампіри були архаїкою, що час від часу виринала в пасторальних нарисах Саммерса, то в мелодраматичних опусах Стоккера, відзначені лише побіжною згадкою в Британіці. Вони виродились в матеріалах для бульварного чтива та низькопробних стрічках, на яких наживалися всілякі писаки та безступні кіноконтори. Така собі байка, що лунає крізь століття. Що ж, усе це правда. Він відцьорбнув із склянки і заплющив очі, відчуваючи, як холодна цівка рідини стікає горлом, розливаючись по шлунку теплом. Казки виявилися правдою, думав він, але нікому не випало нагоди про це дізнатися. До останнього всі відмовлялися вірити, що то вони. Що завгодно, лише не вони. Бо вони – витвір уяви, прід забобонів. Їх не може бути. Але перш ніж наука встигла надолужити те, що спочивало в легендах, воно пробудилося, пожершив все. Того дня він не знайшов шканту, не став обстежувати генератор, не прибрав розбитого дзеркала, не став він і вечеряти – цілком втративши апетит. Та це і не було важко, йому майже ніколи не хотілося їсти. Поживна трапеза – це останнє, чого він бажав після всього, що робив у день. Навіть п'ять місяців не змогли цього змінити. Його думки не полушали тих одинадцятьох, ні, дванадцятьох дітей, на яких він натрапив у день. Двома вервучкими ковтками він осушив склянку. Він кліпнув очима, і кімната перед ним захиталася. Та ви, батечку, налегалися. подумки мовив він до себе. Той що, відказав він собі, кому вже можна, як не мені? Він із силою пожбурив книжку крізь кімнату. Забирайся, в Хельсінгу, і Міно, і Джонатани, і і графи. Ідіть усі геть, нікчемні вигадки, безглузді відображення гнітючого мотиву. З його горлянки залунав сміх, що захлинувся кашлем. З надвору вкотре кликав Бен Кортман. «Уже біжу, Бенні», – подумав він, – ось тільки смокінг напну. Він затремтів, міцно стискаючи зуби. «Уже біжу! Чорт, а чому б і ні? Чому б і не піти до них?» Це було б певно шлях спекатись їх, стати одним з них. Від такої невигадливої ідеї він вишкірився, підвівся і непевною ходою дійшов до бару. Чому б і ні? – далі пульсувало в його мозку. Навіщо зносити це все, якщо розчахнуті двері і декілька кроків покладуть край стражданням? Хай би його грім побив, відповіді він не знав. Існує, звісно, непевна вірогідність, що десь іще є такі, як він, у ці лілі, котрі продовжують боротьбу, сподіваючись одного дня опинитись серед подібне до себе. Але як він міг сподіватися розшукати їх, коли сам не міг рушити далі, аніж на день їзди від домівки? Тремтячи, він долив собі візки». Мірною склянкою він покинув користуватися ще кілька місяців тому. Часник на віконницях, сітка над теплицею, виведення тіл та збування каменюче. Дюйм за дюймом він укоротить це нечистиве юрмище. Нащо себе обманювати, він ніколи не знайде нікого інакшого. Він тяжко завалився в крісло. Отутечки я... Дітки, сиджу в затишку, мов той підкилимний клоп, оточений батальйонами кровопивць, котрим тільки й кортить скуштувати ковток мого доброго відмінного гемоглобіну. Випий, друзяк, цей келих за мій рахунок. Його обличчя скривилося у гримасі чистого, невимовного гніву. Наволоч, я не здамся, доки не вб'ю кожного з вас. Його права рука – Стислися, мов лищата, вщент розтрощивши скляницю. Він втупив погляд донизу на розкидані підлогою рештки, на зазубрані скалки, що застрягли в його долоні, з якої скрапувала роздавлена звіски кров. Вони б не погребували спробувати її, хіба ні? подумав він. Підвівшись і несамовито хитаючись, він мало не відчинив двері, щоб помахати долоною перед їхніми пиками і почути, як вони загарчать. Але коли він заплющив очі, його тілом пройшли здрижаки. «Отямся, друзяко!» – подумав він. «Іди, перев'яжи свою бісову руку!» Спотикаючись, він зайшов у ванну та обережно промив руку, після чого, пхекаючи від болю, почав вмазувати йод в рану. Незграбно перев'язуючи рану, він уривчасто ковтав повітря, весь стікаючи потом. О, як хочеться цигарку, подумав він. Знову ж зайшовши до вітальні, він поставив платівку Бернстайта і запалив цигарку. Що ж я буду робити, коли зостанусь зовсім без цигарок, думав він до себе, роздивляючись блакитну цівку диму, що тяглась від цигарки. Утім, це навряд чи станеться. Він мав у запасі близько тисячі блоків цигарок, запасених у шафі Кеті. Він зі злістю стиснув щелепи у шафі, в коморі, в коморі, в комоді, кімната Кеті. Він відсутнім поглядом утупився у фото коли коли вухах забринів мотив століття тривог. Століття тривог. замріяно подумав він. Думав, що знає, що воно таке, ті тривоги. Ленні бой. Ленні і Бенні. Вам обом треба зустрітися. Композитори, знайомся, труп. Мамцю, як виросту, хочу стати вампіром, як татко. Божечкин, дурненький, незвісно ж станеш. Віски із дюркотом полилося у склянку. Трохи покривившись від болю в правиці, він переклав пляшку у ліву руку. Він сидів і попивав віскі. Хай уже та нудна тверезість зблякне, думав він. Ну, мохучі закреслимо піддатливу ясність розуму, ненавиджу їх. Поступово кімната почала обертатися, хвилясто гойдаючись навколо його крісла. Приємна, розпливчаста імла застелила його зір. Він глянув на склянку. Потім на програвач, поводячи головою з боку в бік. натовп на дворі продовжував сновигати, бурмочучи та вичікуючи. «Бідолашні вампіри», – подумав він, – «нещасні, малі паразити, чигають навколо мого будинку, спраглі і такі жалюгідні». Музика скінчилася. Голка програвача зшкрябаючи рухалась взад-вперед, темними канавками платівки. Він сидів, відчуваючи, як повільно дерев'яніють ноги. Вада частих пиятик, стаєш стійким до сп'яніння. й шукати втіхи в алкоголі, не встигнеш кайфанути, як вирубаєшся. Кімната почала повертатись до норми, а звуки з надбору знову стали допікати до самих починок. «Покажись, невіле!» Він глитнув і з його рота виринув тремкий подих: Покажись! На дворі були жінки у відкритих сукнях, а може, навіть і оголені, прагнучи відчути його дотик на своїй плоті, шукаючи губами його крові, моєї крові. Не тямлячи себе, він повільно підняв зблідлу руку і тремтячи із силою вгатив понозі по нозі. Від болю хапнув ротом ковток затхлого повітря. Часник. Усюди клятий запах часнику. Ним просякнутий одяг, усі меблі, увесь його харч, навіть питво. «Мені, будь ласка, часнику з содовою!» Силкувався він пожартувати подумки. Хитаючись, він підвівся і затупцював кімнатою. «І що мені тепер робити? Чергова рутина?» Не варто й завдавати собі клопоту, читання, пиятика, звуки будинку і ще жінки. Хтиві, кровожерливі, оголені жінки, що хизуються перед ним своїми гарячими тілами. Ні, не гарячими. З його горлянки вирвалось збентежене виття. Хай би їх грім побив, чого їм від мене треба? Чи вони думають, що я вийду і добровільно віддамся їм? Може, й вийду. а чому би і ні? Перебуваючи непритямі, Він почав шарпати клямки на дверях. Іду, дівчата, вже біжу. Зволожуйте ваші губки. На дворі, почувши, що зарухалась клямка від дверей, У мороці ночі заревів від нетерплячки натовп. Наче вихор, він почав гатити кулаками об стіну, Доки не збив їх у кров, розідравши штукатурку. Він стояв, здригаючись усім тілом, не в силі заспокоїтись, оголосно скригочувши зубами. З часом опанував себе, знову зачинив двері на засув і пішов до спальні. Завалившись у ліжко, він зі стогоном умостився на подушці. Лівою рукою стомлено гупнув об покривало. «Доки це ще триватиме, Боже!» – думав він – Доки це ще триватиме. Розділ четвертий Будильник так і не озвався, бо він забув завести його. Він спав безпробудним сном, жодного разу не поворухнувшись. Коли нарешті розплющив очі, була вже десята ранку. Невдоволено бурмочучи, він із зусиллям піднявся, звісивши ноги з краю ліжка. У ту ж мить його голова вибухнула болем, що хвилями розходилась в черепі. «Чудово», – подумав він, – «похмілля. Цього мені лише бракувало». Зі стогоном він підвівся і, спотикаючись, дійшов до ванної. Умився і підставив голову під струмінь. «Кепсько», – скаржився він подумки, – «зовсім кепсько. Я, мабуть, у пеклі». У дзеркалі він побачив відображення змученого бородатого чоловіка років за сорок. Він повільно увійшов до вітальні і відчинив вхідні двері. З його вуст зірвалася лайка, коли він побачив поперек тротуару понівечене тіло жінки. Він гнівно напружився, але через цей біль знову запульсував у голові і довелося розслабитись. Почувався він кепско. Небо було мертовно сірим. Чудово, міркував він, ще один день у цій замурованій щурячій дірі. Злісно, грюкнувши дверима, він здригнувся від болю, що знову роздирав йому голову. Ззовні почувся хрускіт, коли залишки дзеркала впали і розтрощилися обдорівку ганку. Казково, встиг подумати він перед тим, як біль знову пронизав його голову. Дві чашки гарячої чорної кави зробили його шлунку лише гірше. Він відставив чашку і пішов до вітальні. До біса це все, думав він, нап'юся знову. Алкоголь на смак був, наче скипидар, тому він із роздратованим гарчанням пожбурив склянкою у стіну, дивлячись, як випивка стікає на килим. Дідько, я так без склянок лишусь, подумав він, намагаючись опанувати власне дихання. Від чого ніздрі в нього широко роздулися. Навалившись на диван він сидів і повільно трусив головою. Усе це безглуздо, вони перемогли, клята нечість подужала його. Він знову відчував занепокоєння. Відчуття було таким, наче він ставав усе більшим, а будинок навколо стискався, і було лише питання часу коли він, роздираючи на шматки каркас будівлі, проб'ється назовні, а довкола ширятимуть решти будинку, дерево, пластик та цегла. Він швидко підвівся і пішов до дверей, тремтливими руками відчиняючи їх. Він стояв на газоні, вдихаючи на повні груди вологе ранкове повітря, відвернувшись від ненависного йому будинку. Його лють поширювалась на все довкола. Прилеглі будинки, бруківку, тротуар, газони. Він ненавидів усю Сімарон-стріт. Це почуття в ньому наростало дедалі сильніше. Ураз він зрозумів, що йому конче потрібно покинути це місце. Хмарна чи яка там погода, але він хотів забратись геть. Він зачинив двері, відімкнув гараж, і підняв товсті розсувні ворота доверху. Назад він їх не опускав. «Я скоро і повернусь», – думав він, – «лише трохи покатаюсь». Давши задній хід, він виїхав під'їзною доріжкою на вулицю, розвернув універсал і втиснув важіль газу в підлогу, прямуючи в бік бульвара Комптон. Він гадки не мав, куди їде. На швидкості 45 миль він завернув за ріг, Розганяючись до 65, авто під ним мчало вперед, а він і далі втискав важіль газу ногою. Його руки цупко тримали кермо, а обличчя застигло, мов кам'яне. Розігнавши авто до 89 миль за годину, він пронісся безлюдним покинутим бульваром, розтинаючи тишу громовим ревом двигуна. Це здичавілий сад. Лиш бур'яний, потворне і хиже зілля буяє в нім. Пояснення Цитата з п'єси Вір'ями Шекспіра «Гамлет» Проказував він подумки, повільно ступаючи цвинтарем. Трава виросла настільки високою, що хилилася додолу від власної ваги. Подвір'я цвинтаря заповнила тиша, яку порушували тільки шелест трави під його чобітьми та спів пташок якого нікому тепер було цінувати. «Колись я думав, що вони співають, бо світ перебуває в гармонії», – міркував Роберт Невіл. «Тепер я знаю, що помилявся. Вони співають, бо найбільше їм бракує клепки». Він промчав шість миль на повній швидкості, допоки усвідомив, куди прямував увесь цей час. Чудно, як його тіло та розум приховували це від свідомості. Він лише знав, що почувається зле і пригнічено, бажаючи забратися якнайдалі від будинку, але й подумати не міг, що прагнув навідати Вірджинію. Утім, не забарившись, він приїхав прямісінько в це місце, залишив авто на узбіччі, зайшов крізь поіржевілі ворота і впевнено став крокувати порослими хащами подвір'я. Він уже й пригадати не міг, як давно в останнє тут був, щонайменше місяць. Він жалкував, що не взяв із собою квітів. Проте він навіть не був певен, куди їде, доки не прибув сюди. Він міцно стис губи, відчуваючи, як давній смуток здушує усе всередині. Ну чому він не міг ховатись тут і Кеті? Навіщо було сліпо дослухатись до тих телепнів та їх розпоряджень під час чуми, якби тільки вона могла бути тут же, спочиваючи поблизу своєї матері? «Не починай знову», – гнівно наказав він собі. Наближаючись до склепу, він заціпанів, помітивши, що залізні двері трохи прочинені. «Ні, тільки не це», – подумав він. Зірвався з місця і помчав крізь зарості вологої трави. Хай вони тільки пальцем її зачепили. Я випалю це місто дотла, пообіцяв він собі. Богом присягаюся, я камня на камені не залишу, якщо вони тільки доторкнулись до неї. Він розчинив двері настіж, силою гримнувши ними об мармурову стіну склепу. Його очі Поспіхом відшукали постамент, на якому була розміщена запечатана трона. Напруга поволі спала. Він глибоко вдихнув. Ніким не займана трона була на своєму місці. Тільки зайшовши досередини, він помітив чоловіка, що лежав у кутку склепу всім тілом, звиваючись на холодній кам'яній долівці. Загарчавши від люті, Роберт Невіл рвонувся до чоловіка, цупко вхопив його за пальто і поволік долівкою, рвучко пожбурив його на двір. Тіло перекотилося на спину блідим обличчям догори. Роберт Невіл повернувся до склепу, його груди важко здіймалися і опадали. Він заплющив очі і став біля труни, поклавши на неї долоні. «Я тут», – думав він. Я повернувся. Згадай мене. Він викинув квіти, які приніс минулого разу, і очистив долівку від листя, що встигло залетіти досередини через відчинені двері. Потому він усівся біля труни, притулившись чолом до металу. Тиша оповила його своїм холодним та лагідними долонями. Він думав, що міг би й померти, отак, лагідно у спокої, без трепету та криків. Якби він лише міг бути з нею, якби тільки вірив, що може бути з нею. Його пальці поволі стиснулись, а голова впала на груди. Вірджинія, забери мене до себе. Кришталева сльоза впала на його непорушну руку. Він гадки не мав, скільки там пробув. Хай там що, але час притуплює найглибший смуток, навіть безмежний відчай. Страшне прокляття флагелантів, подумав він, бо навіть ті з плином часу звикають до ударів батогів. Випроставшись, він підвівся. Досі живий, подумав він. Безглуздо б'ється його серце, марно струмніє венами кров, кістки, м'язи, шкіра, усе й далі забезпечує його безсенсовне існування. Ще якусь хвилю він простояв, дивлячись на трону, потім зітхнувши, пішов, нечутно зачинивши за собою двері, немов побоюючись, потривожити сон покійної. Про чоловіка він і думати забув, мало не перечепившись через нього, відскочив у бік, вилаявся про себе і рушив далі. Зненацька він обернувся. Як же так? Він недовірливо роздивлявся труп. Чоловік був мертвий. Кінець. Але чому він змінився до неупізнання? Зміна сталася так швидко, тіло на вигляд уже почало розкладатися, а смородом біяло від нього так, наче мрець пролежав тут уже давно. Розум його заворушився від несподіваної хвилювання. Щось убило вампіра. Щось надзвичайно дієве. Серце мерця було неушкоджене, навколо ніде не було часнику, однак... Відповідь прийшла сама собою. Ну, звісно ж, денне світло. Докір самому собі, мов блискавка, вразив його. Протягом п'яти місяців знати, що вони переховуються вдень і бути не в змозі звести кінці з кінцями. Він заплющив очі, приголомшений власним глупством. Сонячні промені, інфрачервоні та ультрафіолетові – це й була відповідь. Але чому? Прокляття! Чому ж він нічого не знав про вплив сонячних променів на людський організм? Йому спала інша думка. Той чоловік належав до вампірського кодла, був живим мерцем, чи матиме такий самий ефект світло на ще живих. Уперше, за п'ять місяців, відчуваючи захват, він стрімголов побіг до свого авто. Зачинивши за собою дверцята, він задумався, чи не варто було б забрати з собою труп, чи не привабить мрець решту, а що як вони дістануться з клепу. Утім, вони й на гарматний постріл не підійдуть до домовини. Під кришкою він сховав в'язки часнику. Крім того, чоловікова кров була вже остаточно мертвою. Вона... Його думка знову обірвалася. Він раптом дійшов інакшого висновку. Сонячне проміння якось діє на їхню кров. Чи можливо, що й сама недуга стосується крові? Часник, розп'яття, дзеркала, кілки, денне світло, ґрунт, у якому декотрі з них спали. Він поки не бачив зв'язку, але все ж. Йому доведеться ще багато дослідити. Це може бути саме те, чого йому так не вистачало. Він давно вже мав на думці одне починання, але за останній час устиг про все забути. Ця нова ідея додала йому запалу. Він завів авто і понісся вулицею, заїхавши до житлового району і зупинивши біля першого ліпшого будинку. Збіг доріжкою до вхідних дверей, але ті виявились зачиненими, а відчинити їх силою йому не вдалося. Нетерпляче загарчавши, він побіг до сусіднього будинку. Двері були відчинені, і він забіг досередини, проминувши затемнілу вітальню та став підіймати застеленими килимами сходами, перестрибуючи по декілька сходинок за раз. У спальні він знайшов жінку. Без жодних вагань відкинув простирадла і схопив її за зап'ястя. Ударившись об підлогу, жінка загарчала. Він чув, як із її горлянки долинали ледь розбірливі звуки, коли стягав її сходами до передпокою. Коли він уже тяг її через вітальню, вона заворушилася. Її руки зімкнулись на його зап'ястку, а тіло почало звиватися, стукаючись обкилим. Очі в неї й досі були заплющені, але вона сопла ротом і щось бурмотіла собі під ніс – намагаючись вирватись з його чіпких рук. Її потемнілі нігті впивалися в його плоть. Завивши, він видерся з її хватки і потяг її далі завелосься. Зазвичай у такі моменти, піддаючись сумнівам, яких і сам до кінця не розумів, він проймався жалем до цих істот, подібних до нього. Але цього разу дослідницький запал охопив його, тож він геть про це не думав. Та все ж він здригнувся, почувши здушений звук жаху, який видавала жінка, коли він виштовхав її на двір. Вона лежала, звиваючись на доріжці перед будинком, стискаючи і розтискаючи долоні, розкривши поцятковані почервоні вуста. Роберт Невіл напружено дивився на неї. Він відчув напад нудоти. Його не полишало відчуття бездушної жорстокості. Дивлячись на неї, він прикусив губи. «Що ж, вона страждає», – заговорив він до себе. «Але вона – одна з них, і з радістю б мене вбила, якби їй випала змога. Візьми собі це до уваги, бо саме так воно і є». Стіпивши зуби, він стояв і дивився, як вона конає. За кілька хвилин вона заумерла, припинивши белькотати, а її руки розпростерлися на цементі, розцвітнувши білим квітом. Роберт Невіл присів і відчукав її пульс. Немає. Її тіло помалу почало холонути. Він підвівся з зимною усмішкою. Значить, це все-таки правда. Потреби в кілках більше не було. Після всього цього часу він нарешті знайшов дієвіший метод. Раптом його перехопило подих. Але як він міг переконатися, що жінка мертва? Поки не сіло сонце? Думка сповнила його люті та неспокою. Чому кожне питання породжує десяток нових? Він думав про це, п'ючи з пляшанки томатний сік, що дістав в супермаркеті, позаду якого припаркував авто. Як він міг переконатися? Залишитися з жінкою до заходу сонця тут точно не можна. Відвези її додому, йолопе. Його очі вкотре заплющились. Він здригнувся від роздратування. Сьогодні він, безумовно, ловить гав. Тепер йому доведеться повторити пройдений шлях, а він навіть не міг до пригадати, де той будинок. Він завів авто і виїхав з паркінгу, зиркаючи на годинник. Третя година. Часу ще вдосталь. Він піддав газу, рванувши вперед. Пошук будинку зайняв у нього півгодини. Жінка й досі лежала на доріжці. Надягнувши рукавички, Невіл відчинив багажник універсалу і попрямував до тіла. Ідучи, він звернув увагу на фігуру жінки. «Заради Бога!» «Давай не зараз». Він дотягне біщицю до універсала і закинув її досередини. Потім, зачинивши дверцята, і зняв рукавиці. Підняв руки і оглянув на годинник. Третя година. Часу ще вдос. Він струснув годинник і приклав його до вуха. Серце ладне було вистрибнути з грудей. Годинник зупинився. Розділ п'ятий. Тремкими руками він ставив ключ у замок запалення, міцно вхопившись за кермо, вивернув його круто, розвернувши авто у напрямку гардени. Який же він дурень! Так, дорога до цвинтаря зайняла десь із годину. У склепі він пробув, бо знаскільки. Потім була ота жінка, заїхав до супермаркету, попив соку, повернувся до жінки. Скільки ж на все пішло часу? Телепень. Від самої думки, що вони чатують біля будинку, у нього в жилах похолола кров. Господи, а він же покинув гараж відімкненим. Запаси бензину, усе устаткування, генератор. З його горлянки вирвався стогін, коли він втиснув важіль газу у підлогу, урвонувши блискавкою вперед. Стрілка на спідометрі тріпотіла, неухильно минаючи позначки шістдесят п'ять миль на годину, 70, 75. Що, коли вони вже чекають на нього, як він тоді взагалі потрапить усередину? Вольвим зусиллям він змусив себе вгамуватися не час втрачати голову, треба зібратись докупи. Він потрапить у будинок. Не хвилюйся, ти впораєшся, казав він собі. Хоч і гадки не мав як. Рукою він скуйовдив собі обличчя. «Все в порядку, в порядку», – промовляв він до себе. «Скільки зусиль докласти, щоб вижити, а потім якось не встигнути додому?» «Заткнись», – гарчав він до себе. Та він був готовий руки на себе накласти за те, що забув з вечора завести годинник. «Не завдавай собі клопоту», пролунало в його голові. Вони з радістю впораються за тебе. Раптом він зрозумів, що майже знесилений від голоду. Трохи м'яса та соку з бляшанок, що він розшукав, слабко йому зарадили. Стрімголів, пролітаючи спорожнілими порожнілими вулицями, він оглядався, чи бува не вийшли вони ще з будинків. Скидалося вже на сутінки, але то міг бути хворобливий випліт уяви. Не могло бути так пізно. Не могло. Він саме промчав ріг Вестерн-Авеню і Комптону, коли побачив, як із будівлі вибіг чоловік, горлаючи в бік авто. Серце взялося кригою, коли він на швидкості проминув його. Універсал мчав на повних парах. Роберт Божеволів. Малюючи в уяві страхітливі картини, як на ходу спускається шина, авто перекидається, вилітає на узбіччі і врізається у будинок. Щоб угомувати тремтіння, він стіпив зуби. Руки на кермі заніміли. На розі Сімарон-стріт йому довелось скинути швидкість. Краєм ока він побачив, як із будівлі вибіг чоловік та кинувся вслід за авто. Завернувши за ріг, він ударив по гальмах, від чого шини пронизливо засвистіли і голосно хапнув ротом повітря. Вони всі стояли перед його будинком, дожидаючись його. З горлянки вирвалось безпомічний крик жаху. Помирати він не бажав. Часом він думав про це, навіть розмірковував, але вже точно цього не хотів. Тільки не так. Він побачив, як їхні бліді обличчя розвернулися на гурки двигуна. З відімкнутих воріт гаража висипала менша купа. Він стипив зуби від безсилої люті. Що за безмозкий неодоумкуватий спосіб померти? Юрма посунулась на нього, перекривши вулицю. Моментально він зрозумів, що без збою не здасться. Він дав газу, мить прооравши автомобілем на топ. Стинаючи тіла, мов кеглі, відчував, як корпус авто підкидає під час руху вперед. Повз вікна проносились бліді обличчя, а від їхніх криків застигала кров. Вони опинились позаду, і крізь дзеркало заднього огляду він бачив, як вони кинулись навздогін. Раптом у нього виник задум він рвучко скинув швидкість, ледь не гальмуючи, доки авто. Не уповільнило хід до тридцяти, а потім уже до двадцяти миль на годину. Він зиркнув назад, побачивши, що вони поволі наздоганяють його. Він бачив, як їхні попелясто бліді обличчя наближаються, а налиті свинцем очі, немов прикуті до авто, до нього. Він ураз пересмикнувся від подиву, почувши поряд гарчання, і повернув у бік голову, побачив біля машини обличчя Бена Кортмана. Піддавшись інстинкту, він натиснув був на газ, але друга нога ковзнула зі щеплення, від чого він мало не вилетів у лобове скло. Універсал підстрибнув і зупинився. Піт заливав йому очі. Градом стікаючи з чола, доки він гарячково пробував намацати кнопку стартера. Бен Кортман кинувся на нього. Шкірячи ікла, він засунув усередину свою холодну бліду руку. Невіле! Невіле! Бен Кортман знову простяг до нього холодні, мов крига руки, у котра, відштовхуючи їх, Невіл штрикнув кнопку стартера усім тілом здригаючись, мов у пропасниці. Позаду він чув, наростаючий вереск захвату. Натов поволі підходив дедалі ближче. Мотор, закашляючись, повернувся до життя, коли він відчув, як щоки його дряпають нігки Бена Кортмана. «Невіле!» Натямлячи від люті, він міцно стиснув руку в кулак, втуливши ним Кортману по обличчю. Заточившись, Кортман упав додолу під дранчання двигуна Вілліса, який сам рвонув уперед, набираючи швидкість. Ще один із них, добівши до авто, стрибнув, ухопившись за машину ззаду. На якусь мить він був утримався, і Роберт Невілл бачив крізь задні дверцята його вирячене, мертовно-бліде обличчя. Потом він крутнув кермо, авто вильнуло убік узбіччя, струсивши чоловіка за інерцією. Той побіг далі газоном, виставивши поперед себе руки, і на літу вперіщився у стіну будинку. Серце Роберта Невіла нестямно калатало, йому здавалося, що воно от-от вистрибне з грудей. Він дихав, здригаючись усім тілом. Щокою стікала цівка крові, але болю він не відчував. Поспіхом стер кров із обличчя тремтливою рукою. Він завернув універсал за ріг, прямуючи праворуч. Його погляд постійно перестрибував з дороги на дзеркальце заднього огляду. Він зрізав через короткий квартал до Хас-стріт і знову повернувся праворуч. Що як вони дертимуться крізь подвір'я і заступлять йому дорогу. Він трохи скинув швидкість, доки не побачив, що Юрму ще і далі женеться за ним, мов зграє вовків. Піддав газу, він лише міг сподіватись, що вони й далі йтимуть за ним. А якщо хтось із них здогадається, що він задумав? Він притис вважиль газу до підлоги, від чого універсал помчав стрілою через квартал. Він звернув за ріг на швидкості 50 миль за годину, промчав коротким кварталом у напрямку Сімарон-стріт і повернув праворуч знову. Він затамував подих. На газоні перед його будинком нікого не було. Значить, він ще досі має шанс. Правда, доведеться покинути універсал, часу припаркувати його в гаражі немає. Він заїхав на узвідчі і розчахнув дверцята. Оббігаючи авто, він чув, як здіймаються їхні крики, коли вони виринають із-за рогу. Він зобов'язаний був зазирнути і замкнути гараж. Якщо цього не зробити, вони можуть знищити генератор. Він був певен, що вони ще не встигли цього зробити. Його кроки тупотіли під'їзною доріжкою. Невіле. Він відсахнувся, коли Кортман кинувся на нього з темряви гаража. Тіло Кортмана вдарилось в нього, мало не збивши з ніг. Він відчув, як крижані дужі руки зімкнулися на його горлянці а в обличчя вдарив нестерпний сморід. Вони обидва поточилися до тротуару, до шиї Роберта Невіла потяглися білі ікла. Він рвучно смикнув правою рукою, ухопившись за горлянку Кортмана. Звідти почувся здушений звук, кваплячись і вигукуючи перші з них почали з'являтися на вулиці. Жорстким порухом Роберт Невіл ухопив Кортмана за довге жирне волосся і пхнув сторчака, від чого той налетів головою на бік універсала. Роберт Невіл зиркнув на вулицю. На гараж немає часу. Він оббіг гріх будинку і рвонув до ганку. У мить його біг обірвався. О Боже, ключі! Перелякано хапаючи повітря, він крутнувся і стрімголів побіг до авто. Йому назустріч зі здушеним гарчанням саме підводився Кортман, коли він із розбігу зацідив коліном у його бліде обличчя, знову відкинувши на тротуар. Потягся до машини, висмикуючи зв'язку ключів із запалювання. Коли він квапливо вилазив з автівки, перший із нападників саме стрибнув на нього. Він відскочив назад у салон, виставивши вперед ноги, через що той перечепився і розпластався на під'їздній доріжці. Роберт Невіл вискочив з авто, кинувся через газон і вистрибом забіг на ганок. Він зупинився, щоб відшукати потрібний ключ, коли сходами у ганку збіг інший чоловік, кинувшись на нього і силою притиснувши до стіни. Він знову відчув густий запах крові, коли з розкритої пащі нападника потягло до його горлянки. Коліном він засадив нападнику в пах, відштовхнувши від будинку і силою врізав чоловікові ногою, від чого той склався вдвоє та сторчака полетів на газон, збивши з ніг ще одного. Невіл намацав двері і відімкнув їх, розчахнув їх, ковзнув досередини і розвернувся. Коли він зачиняв двері, крізь щілену пролізла рука. Він щосили наліг на двері, доки не почув тріск кісток. Він злегка відчинив, випхнув руку та зачинив двері. Тремтливими руками він посунув клямку. Повільно він сповз з дверима на підлогу і впав на спину. Так і лежав у темряві, не відчуваючи кінцівок. Його груди повільно здіймалися вгору-вниз. З надвору вони ревли та лупили в двері, вигукуючи його ім'я, в нападах люті. Вони підіймали та щосили кидали в дім каміння і целу, викрикуючи в його бік прокляття. Він лежав, дослухаючись до їхнього лементу і гарчання. Через деякий час він із зусиллям рушив до бару. Він ледь влучив у склянку, проливаючи віскі на килим. Від щойно випитого його вирвало. Здригаючись, він став спершись на бар, його ноги та губи тремтіли, а горло судомило. Потроху тепло від напою розійшлося тілом. Його дихання уповільнилось і вирівнялось. Він здригнувся, почувши з надвору гучний гуркіт. Підбіг до вічка і визирнув. Стиснув зуби, сповнений люті, коли побачив, як вони перекинули віліс і розбили вітрове скло цеглою та камінням. Потрощивши корпус, вони зірвали капот і пальцями нівечили двигун. Він усе дивився, а лють ширила тілом, ріками пекучої кислоти, струменіючи крізь вени. З горла виривався ледь розбірливий прокльон, кулаки міцно притискались до тулуба. Зненацька крутнувшись, він попрямував до лампи і спробував її увімкнути. Струму не було. Загарчавши, він побіг на кухню. Холодильник не працював. Він метався між темними кімнатами. Морозильник заглох. Згодом зіпсуються запаси їжі. За якусь мить будинок перетворився на мавзолей. Він оскаженів. Досить. Тремтливими руками він видирав увесь одяг з шухляди, доки не дістався до захованих у стопі пістолетів. Прожогом кинувшись через кімнату, він рухом руки збив засув, який клацнув, відскочивши у бік. На дворі натовп заревів, почувши, що відчиняються двері. «Уже йду, погань!» – подумки закричав він. Він розчахнув двері і пострілом в обличчя вразив першого з них. Крутнувшись, чоловік покотився ганком, а за нього вже виступало дві жінки в забруднених подертих сукнях. Він дивився, як смикаються їхні тіла, коли кулі вражають їх. Відіпхнувши тіла вбік, він почав стріляти в гущавину натовпу. З його безкровних вуст виривалося несамовите голосіння. Він не спинився, доки не розрядив обидві обойми. Коли набої скінчилися, він почав навіжено гатити їх стволами пістолетів, остаточно втрачаючи глузд, коли вже постріляні ним мерці підводились знову. Коли вони повидирали з його долонь зброю, він продовжував молотити їх кулаками та ліктями, відбиваючись головою та нестямно копаючи ногами. Лише коли сліпучий біль від роздертого плеча пронизав його, він усвідомив усю безнадійність свого вчинку. Відштовхнувши вбік двох жінок, він позаткував до дверей. Чоловіча рука зімкнулась на його шиї. Пірнувши вперед, він підняв чоловіка на плечі та пожбурив його в натовп. Відскочив назад до дверей, ухопився за одвірок і вгатив ногою чергового нападника – заваливши його в чагарник. У ту ж мить він гримнув перед їхніми пиками дверима, зачинивши їх і вставивши на місце засув. Роберт Невіл стояв у холодній чорноті будинку, дослухаючись до вереску вампірів. Він стояв під стіною поволі і знесилено стукаючи рукою в стіну, коли сльози застроменіли його бородатими щоками. А біль знову запульсував в ураженій руці. Усе втрачено. Усе. Вірджиніє, захлипав він, мов загублене налякане дитя. Вірджиніє. Кінець першої частини. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки